24-та лекция от учителя, общ околотен клас, 2 година. 8 април 1923 г. Неделя София, четенатка Иванова. Тайна молитва. Прочете се резюмето върху темата влиянието на планетите върху човека. Прочетоха се няколко теми върху първата съзнателна мисъл. Упражнение. Прострете дясната си ръка напред, опанете е хубаво, без да се свива. Ще се стараете да проектирате вашата воля в ръката и ще мислите само за нея. За нищо друго. Ще направите едно малко движение наляво, после надясно, пак вляво и пак вдясно. Сега, като движите ръката си полека, ще проектирате мисълта си във всичките пръсти и като връщате ръката си надясно, ще направите пак същото. Движението ще бъде в две посоки. Наляво се движи ръката, а умът се движи от палица към малкия пръст, после ръката е вдясно, а мисълта си ще прикарате от малкия пръст към другите пръсти. Е, какво забелязвате? Особени струи се усещат в пръстите, сила, успокоение. След това... Ръката се поставя отпред при другата ръка. Смисълът на живота седи в малките работи. Природата, за да ни застави да се концентрираме, за да ни накара да се върнем към себе си, да мислим, тя е създала болестите. Например, ти си търговец, имаш да мислиш за сто души. Този има да ти дава, онзи има да ти дава, умът ти е разсеян. Върнеш се вечер, не можеш да се помолиш, не можеш да си помислиш за децата си, за приятеля си също. Дойде една силна болест или в окото ти, или в стомаха, веднага ти се концентрираш, забравиш всичките си длъжници. И почниш да мислиш само със себе си. Нашата цел не е да ви освободим от страданията. Ни най-малко, но искам да видите ползата от тия страдания. Днес всички вие искате да бягате от страданията. Не, първото нещо, човек трябва да бъде концентриран, да може своевременно да насочва ума си правилно на където иска. За да разберете закона, умът ви трябва да дойде в стълкновение с друг ум, защото два ума могат да дойдат в стълкновение един с друг, две сърца също могат да дойдат в стълкновение едно с друго и две воли също могат да дойдат в стълкновение една с друга. Всичко може да дойде в стълкновение. Акото и стълкновение е неправилно, често произлизат катастрофи, неприятности. Сега, например, на вас може да ви се вижда чудно, защо трябва да правим упражнения. Природата изисква от нас упражнения в физическия свят. Тя ни заставя да правим движения. И ще забележите, когато някои хора имат нужда от упражнения, какво правят вечер, когато спят. Наблюдавайте ги. Току свиват десния си крак левия пръст, следто и прострат десния си крак, свиват лявата си ръка, после простират лявата си ръка, свиват левия си крак и така нататък. Всичко в тях се движи. Вие може да мислите, че тия неща са произволни. Не, не са произволни. Всяко едно движение, всеки ъгъл, който прави тялото, е във връзка с известна електрическа енергия, която действа под разни ъгли. И вечерно време, когато човек е в сънно състояние, природата го свива по един или друг начин. За да познаеш, дали един човек е нормален, т.е. уравновесен, виж го вечерно време как спи. Който е уравновесен, той спи спокойно, а онзи, който не е уравновесен, ще го забележите какви свивания прави, той ляга ту на корема си, ту на гърба си, ту на едната или на другата си страна. До сутринта все се примята. Той движение е потребно за него. И тъй концентрирането е потребно за вас. Например, аз ви казах и по-рано, че всички, които сте в школата, трябва да бъдете точни. Първото нещо. Ние изискваме абсолютна точност от вас, каквато природата ни представя. Природата е точна, определена. Абсолютна. Тя е израз на божествената абсолютност. В нея има една абсолютна мярка, която е потребна за нас. Когато нашите мисли и действия впаднат в тази абсолютна мярка, ние веднага ще усетим в себе си един мир, едно успокояване. Например... Решавате да станете точно в 4 часа. Ще си внушите тази мисъл да станете точно в 4 часа. Събудите ли се? Няма да се въртите насам-натам, но веднага ще станете. Не станете ли? Почнете ли да философствате, че има още една минута време? Законът ще се измени. В природата. Има друга една противодействаща сила, която веднага ще се прояви — тя е леността, мързилът, от който вие трябва да се избавите. Що решиш да направиш нещо, мързилът ще дойде. Той е един съветник. Казва ти — има още време, почакай още малко. Не, не се поддавай. После идеш някъде на гости. Решиш да си вървиш вече. Станеш изведнъж, но те поканят да постоиш още малко. Не изменяй първото си решение. Станеш ли веднъж? Върви си. Станеш ли и после пак те върнат. Непременно работата се разваля. Штом си решил в 6 часа да си отидеш, върви си, не отлагай. Всички трябва да разбирате този закон, да се учите на точност. Точността той е първото нещо, което се изисква от ученика. Само така ще бъдете точни в мислите си, точни в чувствата и желанията си и точни в своите действия. Живата природа обича аккуратността. Тя е много взискателна в това отношение. Обещаеш ли нещо, ти не можеш да го отлагаш. Като четете притчите, там се обръща внимание на това. Като обещаеш нещо на Господа, да не го отлагаш. Господ не благоволи към онези, които не изпълняват. Онзи, който обещае и не изпълни, за него имаме много лошо мнение. Човек, който обещава и не държи на думата си, на небето той е последен и минава за човек там. За всички ви на небето държат сметка. Там в Тевтера се пише за всички. И ако ти си един от тези, които обещават и не изпълняват, за теб е писано такова нещо — той е един от непостоянните. От него нищо не може да излезе. За някой от вас е писано, той обеща и свърши обещаното. Всяко дадено обещание е дадено пред живата природа. Животът, който имате, желанията, действията, на всичко това, ние не сме напълно господари, защото ако кажа, че аз мога да направя Каквото искам, то значи, че се изчитам за Бог. Не, има и друг Бог с нас, и ако ние влезем в стълкновение с Неговата воля, ще понесем последствията от това нещо. Няма човек досега, който да е влязъл в стълкновение с Божията воля и да е спечелил. Яков се бори с ангела Господен до зазоряване. Като не му надви, докосна се до става на бедрото му и Яков окоця. Ангелът му рече, остави ме да си отида. Не, няма да ти пусна да си отидеш, ако не ме благословиш. Знаете ли какво значи бутна го? Някои хора хванат Господа и искат от него пари, пари, пари, и той ги бутне в хълбука. Даде им пари, но те окоцеят. Не мислете, че благата, които съществуват вътре в природата, се дават безразборно. Не, те са определени. Всяко благо има своето предназначение. И тъй в школата ние ще се учим да бъдем точни. Например, ние ще имаме един опит, ще направим една екскурзия... В която ще измерим нашата точност. Да кажем, ще определим точно в 4, в 5.30 или в 6 часа всички да се намерим на сборното място. Трябва да изпълним тази задача съзнателно. Ако не можете да изпълните тази задача, тогава как ще изпълните другите задачи, които са по-важни? Как ще ги изпълните, ако нямате тази точност? Второто нещо, което искам от вас, е всички ученици да издържат на обещанията си. Дума, дадена, обещана да се изпълни. Малко ще говорите, а повече ще изпълнявате. Дадена дума на известно място да се изпълни. Например, на вас, като на ученици, може да ви дадат такава една задача. Ти искаш да станеш окултен ученик. Ще ти дадем една задача — да спечелиш за един месец хиляда лева, а нямаш нито пет пари. Ще кажеш — трябва да ги открадна. Не, няма да ги откраднеш — ще ги спечелиш. Ще каже някой — ама как ще ги спечелим? Е... Това е една от задачите. Може да дадем някому задача да нарисува една картина или за една година да се научи да свири над цигулка. Вие сте чудни, ще ви се дадат невъзможни неща и ако ги превъзмогните, това показва, че имате воля и можете да са будете уния скрити окултни сили във вас да работят. Сега ние ще пристъпим към някои от тия задачи. Ще ги даваме не безразборно, на когото и да е, но когато някой дойде при мене и го видя, че искрено желая това, тогава ще му разкрия нещо. Аз съм готов, гледам какво ни му достига. Виждам го. Не може да рисува, ще му кажа. За една година ще нарисуваш. Една хубава картина. Ако не можеш да нарисуваш тази картина, и аз няма да ти разкрия нищо. Ако ти можеш да нарисуваш тази картина, и аз мога да ти доверя да ти разкрия нещо. Сега не мислете, че това е излишно. Той са ред малки задачи, от които зависи цялото ваше бъдещо развитие. Например. Някой път се дава известен наряд за молене, вие го взимате буквално. Що е молитвата? Молитвата е едно упражнение — да знаеш кога да ставаш, като станеш да знаеш какво да мислиш, после да знаеш какво да чувстваш, най-после да знаеш как да действаш и най-накрая как да постъпиш в даден случай? Трябва да знаеш как да се поляризираш. Станеш сутрин, неразположен си казваш. Когато ми дойде разположение, тогава ще се моля. Не, не, ще се молиш без разположение, ще привърнеш тия сили. Един прост пример. Вземете у нас ритмическото дишане. Как става то? Равномерно и неприкъснато. Може ли да спреш дишането, че си разгневен? Не можеш да спреш дишането. Ще дишаш. Не си радостен. Ще дишаш. Унякого дишането се ускорява, но той не може да го спре. По този начин ние можем да развием силата на нашата воля и много от невъзможните задачи. Които сега имате, ще станат възможни. Сега аз забелязвам, някои от учениците са почнали добре, но някои не вървят правилно. Някои от учениците, които са придобили малко знание, употребяват това знание да противодействат. Имайте едно нещо предвид, че тия противодействия ще бъдат спрени. В школата вие ще забележите един закон, ние, т.е. бялото братство, сме поставили в действие този закон. Целият съвременен културен свят ще се намери пред този закон, като пред една диамантена стена. И за да не се сблъскат хората в тази стена, всичките им действия, всичките им намерения ще трябва да се превърнат да се спрат. Не, че природата иска да ги спре, но една диамантена стена се изправя от и тя дава насока в друго направление да се движим. Аз желая всичките ученици да се самонаблюдавате, вашият живот да стане разумен. Не трябва да се спъвате от думите. Аз от няколко време наблюдавам. Например. Проявяват се известни психически сили в някой брат или в някоя сестра, става повишение на чувствата и те се проявяват особено ексцентрично. Нямат спокойствие, страхуват се. Защо? Не разбират закона. Какво има да се страхувате? Ама тези духове тук, в света, те ли са, които управляват живота? Не. Вие можете да изпратите на този брат или на тази сестра една добра мисъл, помолете се за тях, пожелайте изпита, който имат, да го минат добре. Някой е обезсърчен, не разбира закона, обсебили са го духове и не може да издържи изпита си. Но знайте, че ще стане повишение на чувствата ви. Не мислете че вие ще бъдете толкова солидни. Не, ще се понагорещите, тъй с 400 градуса, с 500 градуса, с 1000 градуса, с 2000 градуса температурата и ще се намерите в едно напрегнато състояние. Той не трябва да ви плаши и първото нещо, всички трябва да си изпращате благопожелания, да мислите добро един за друг. Сега тази вечер аз забелязах, че този брат, като чете резюмето, а то беше малко дългичко, понеже планетата му е такава, в такава зодия се е родил, вие, като седите, не можете да слушате спокойно ни. Казвате, кога ще свърши, стига, стига вече, тревожите се. Той може да чете един час и вие трябва да не се безпокоите, но вие казвате, той взима времето на учителя. Разсъждавайте философски. Ако ние искаме да спрем тази енергия, ще завъртим ключа и ще се спре всичко, но не, този брат е взел работа и вие трябва да се научите на търпение, ще се учите да издържате. Това е най-малкото зло. Сега в класа ще се учите на търпение. Днес ще дойде едно, утре ще дойде друго, после трето и така нататък. Някой може да говори глупаво според вас. Ще търпите. Учете се на търпение, защото знанията на всички ви какви са. Но тези, които знаят повече, и на онези, които знаят по-малко, все такива ще бъдат отношенията помеждуви. Но в света, когато любовта царува, макар, че нещата са казани по един нехармоничен начин, те са търпими. Детето, когато говори на майка си, все умни работи ли говори. Може много глупави работи да говори, но майката казва — много хубаво говори моето дете. Защо? Защото го обича, у нея има желание то да се оправи и то се оправя. И аз вярвам, вие всички имате много благородни желания, но щом се дойде до изпълнение на вашите благородни желания, вие се обезсърчавате. Не сте точни, няма постоянство у вас. Вие правили ли сте някакви научни наблюдения? с които да развивате търпението си. Аз съм изучавал характера на българите цели 11 години. Правил съм най-щателни измервания на главите им с пергел. Всеки ден съм измервал по 10 души. Това продължи цели 11 години. А за това нещо търпение се изисква. Цифри, цифри. Изчисления – цели таблици. Мерили ли сте 11 години наред глави? Търпение трябва. Природата обича постоянството. Вие искате много лесно да разрешавате въпросите, но някои задачи са мъчни за разрешаване. За да разрешите някои задачи, трябва ви, може би, един, два живота. Те не са за сегашния ви живот и не можем да ви говорим за тях. Обаче има задачи, които още сега може да се разрешат. Например, има задачи, които може да се разрешат за един ден, за два, за седмица, за година, за две, за десет години. А има задачи, които ще останат за разрешение, като минете в другия свят. Вие сега мислите че като заминете за другия свят, ще заспите. Не, знанието, което сега учите, когато идете в другия свят, ще го продължите, още по-добре ще го учите. Ние искаме тази школа, която сега имате, да се продължи и по-нататък. За сега тя е в елементарно състояние. днес. Ние не можем да употребим всичките окултни методи, защото има такива методи, които ако ги приложите, знаете ли какво би станало? Вашият организъм, мозъкът ви, мускулната ви система, артериалната и нервната ви система няма да издържат, не са пригодени. Индусите имат специални методи, които прилагат. Но те с хиляди години са се упражнявали върху тях. Например, един от тия методи е методът за дълбокото дишане, който западните народи не могат да употребят. Обаче тия методи са изкуствени. Но ние имаме други, естествени методи. Бялото братство се служи с тия естествени методи, които са отлични. Аз искам да приложа тези естествени методи. Те са нови методи и не са прилагани до сега. Ние ще ги приложим само на унези от вас, които като ги поставим на изпит, издържат. Ще опитате вие тия методи. С всеки един метод, вие ще разрешите една ваша задача в живота си. Та сега, първото нещо. Ще изучавате точността, тя е необходима, точно на време ще ядете, точно на време ще лягате, точно на време ще ставате, ще се научите на точност. А сега казвате, както духът каже. Какъв е този дух? Той е мързелът. И всичките ученици, доколкото съм ви наблюдавал, казват, ние слушаме нашия учител. Не. Аз зная, доколко слушате. До сега вие сте изпълнявали моята воля до толкова, доколкото тя е била в съгласие с вашата воля. Аз съм проверявал. Щом влезе моята воля малко в стълкновение с вашата, казвате, ние сме на особено мнение. Тогава казвам, и аз ще остана на особено мнение. Ако вие като ученици може да останете на особено мнение, и аз мога да остана на особено мнение. Сега вие мислите, че като седя така естествено между вас, на същия уровен с вас, че и аз съм като вас. Казвате, и Учителя е като нас, тъй като ходя с вас, казвате, Учителя и той е забатачил като нас. Много се лъжите. Аз обичам естествения живот, но не забатачвам. Защо обичам естествения живот? Той е живот на природата. Естествен трябва да бъде човек. Аз знае всички възли в природата, като вляза в течението на тази живата енергия, веднага моето състояние се трансформира. И вие всички трябва да се познавате. Не мислете, че при това състояние, при което сега се намирате, сте много добри. Аз не си правя иллюзии. У вас има добри състояния, но има и лоши. Например, някой път някой от вас не може да мисли. Това е едно особено състояние. Той е попаднал в едно неблагоприятно течение. Но ако поставите този човек в благоприятно течение, Неговата мисъл ще светне. То е доказано в окултизма. Който и да е от вас, ако се постави в магнетичен сън, веднага умът му ще се проясни и той ще предвижда бъдещето, ще разсъждава много правилно. Отвлечени философски въпроси ще решава правилно. Ще може да стане медик, ще вижда причините на някоя болест. Ще може да предпише цар, но като се събуди, пак нищо няма да знае. Значи, у човека има нещо непроявено. И ние в този живот искаме да ви съединим с той, непроявеното. Искам да ви свържа с него по един естествен начин, както се казва в Писанието, да станете са наследници с Христа да станете сънаследници по естествен път, и да наследство, което ще приемете, да може добре да го използвате, да ликвидирате правилно с вашата карма. Ако не го използвате правилно, може да си натрупате още една излишна част към вашата карма. Та сега първото нещо, трябва да се създаде хармония между вас. Всички трябва да направите едно усилие, да се създаде една хармонична атмосфера вътре в школата. Като дойдете в школата, всеки един от вас за един час поне да се почувства свободен, спокоен, като на почивка. Такова състояние трябва да се образува вътре в школата. И при това всички ученици трябва да се стремят към тази хармония. Имайте предвид, че външният свят върху вас сипе много лоши мисли, желания и всички тия неща ние трябва по един разумен начин да ги изолираме, а можем да ги изолираме. Ще бъдем точни, ще имаме силна вяра, това, което обещаем на природата, ще го изпълним. После ще дойдем към онзи стих от писанието, който казва. Надпреварвайте се, да си давате почит един на друг. Ако почиташ другите, ще почитат и тебе. Като почиташ другите, ти развиваш едно благородно чувство. Сега в школата имаме за цел между другите задачи да пристъпим към тия малки практически задачи, които трябва да се реализират, ако ги приложите. Вие няма да съжалявате. Ще благодарите после. Сега аз бих ви попитал, утре да ви дадем ли една малка задача или да ви оставим съвършено свободни, както вие кажете. Аз имам думата на половина. 50% аз желая. 50% трябва и вие да желаете. И като ги съберем, ще имаме 100%. Е, тогава ще имаме една малка задача. Ще излезем на изгрев точно в 6 часа сутринта. Там няма да сидим дълго, най-много 2 часа. След 2 часа всички ще се върнем назад. Ще гледате на мястото да пристигнете точно в 6 часа. Не е въпросът в тръгването, а в пристигането. От разни места. Може да заобиколите, да минете покрай семинарията или откъдето и да е. Хубаво е да бъдем всички точни. Това ще бъде едно упражнение върху точността. Вие ще си кажете, искам да бъда в 6 часа там. Има едно съзнание от човека, което ще измери времето. Ще направим сега един опит. Първият опит... Може да не е толкова сполучлив, но ще видим, каква разлика ще има. Ще видим, по колко минути ще има закъснели, може по една, две, три, четири, па може и по десет минути, всеки да си отбележи, в колко е пристигнал там. Може да има някои, които не ще могат да дойдат, нека се обадят, тях ще извиним. Но които кажат, че ще дойдат, непременно ще дойдат. Те са длъжни да изпълнят задачата. Размишление